Beste ostegun batez oiartzun eta antseta irratietan, Amapola Moraea, Aitziber Arratsaldeon. Arratsaldeon mirari zermoduz. Hongietasun. Ondo gaurkoan gainera espezial. E, sekula landu ez dugun gai bat e, aipatuko dugulako gaurko honetan. Hori da. Eta Alaster, salatuko dugu den, gure guregon bidatua moduz dago. Bueno, ondo, ondo, ondo gustora. Gustora, bai. Bueno, aito ortu dugu urdurixamar da, torrela, baina zula saie. Eh? Berala, yeah. kenduko dizu gorduritasuna. No. Hoi, espero dit. <laughs> <laughs> bueno, ba, Wikipedia atalari hasiera emango diogu, edo zer dio, eh, Wikipedia gure kombidatuari buruz. Ea, ba, gure gaurko amapola morea, orain arte landu ez dugun sektore batean ibiltzen da lanean, are gehiago, amar urteko esperientzia dauka, dagoeneko esparru horretan izatez edo sortzez, eh, usurbildarra da, baina iriburura egin zuen jauzi, beraz donostian bizitagaurregun, Gizarte hitzailea da formazioz eta seksologia ikasketen master bat ere badauka eta injustu sexua aipatuko dugu garberarekin besteak beste ez noski hori bakarrik eta galdera zehatz asko eingo dizkiogu berak bere egunerokoan e, emagaldu hitza erabiltzen ote duen ere galdetuko diogu ea Euskal Tzaindiari fin-fin men eginez alaputa edo prostituta erabiltzen duen edo sexu langile besteak beste beraz guztionetaz harakatu ingo dugu Sandra Martinezekin, zer modu Sandra? Kaixo, harratxalde honos ondo. Asmatu dugu Wikipedia talarekin? Bueno, bai, piskatxo bai. bat, bai, bai. Bueno, aukera elkartean lan egiten duzu Sandra? Hori da, hori bai. da. Bueno, esan behar dut, E, elkartea arratxe elkartea deitzen dala uh -huh. baina e, aukera programa dala. Uh -huh. Ba horri buruz e hitze eingo dugu Luzeta Zabal baina Ohturazarrak ez ditugu galduko e, aurreko gomidatuak galdera bat utzi eh utzi dizun jakin gabe nort zinen Sandra eh beraainoa eta honako galdera hau utzi zuen zuretzat. Zer da zure inguruko lagunei ematen diozun gauza hoberena eta haiek zenbaten dizute Uf bueno <laughs> galdera sakona <laughs> e, bueno nikuztet eh eh lagunei ematen dien gauzarik hoberena ba nere denbora eta nire nere irifarra dala eta beraiek ba bueno ematen didatena Ba nikuztet ere ba laguntasuna. Mm -hmm. Bai. Mm -hmm. Hori esango nuke. Bai. A, bote prontoan erantzuteko ongerantzun du, eh? Ze gu gatoi salatu, eh? Daz, galdera <laughs> bota eh, hainoak biek pentsatzen geratu ginen, ze esango dugu? Bai. Eske hoi da, hoi da pentsatzeko, eh? Azkenan urduritasunak ere igual laguntzen du erantzuten. Ui, ui, ui. Ki, Sandra, azukere, galdera bat utziorko diozu, bihazte barru etorriko den amapola moreari, eta bueno, arira joz, zaipatu dugu, amarrurte, urte matzazula, e, arrats elkartean, eta aukera programan e, aurrera ose, lan egiten markatu eta, bueno, ba, esperientzia sakona daukazu lan horretan. E, Kontegozu zehazki zer den egiten duzuena? Bale, ba. Bueno, a ber, ba, aukera programa e, naiz eta ni amarrebe urte egon e, sortu san mila eta bederatzi redun da larogeita mesortzian. Beraz, Osea, baditu urtek. Mm -hmm. e, konkretuki programa, e, bala bueno, ba, nahi du prostituzioan aritzen diren pertsonekin. Orduan, e, bueno, baditu gu bi bi modu edo ba, gauza edo, aukeran lantzeko. Alde batetik, e, ba, bueno, ba, poblazio guztiarekin e, saiatzen geha ba, ba, ba, seksualitatea edo prostituzioan aritzen den pertsonen errealitatea gerturatzen bai, edo, txarlari, txarlen bidez, edo, ba, gaurra di bez bezalazueko onbidatu didazuten bezala, ez da, osea, irratira etorri eta jendeari, bapiskabat, bueno, ba, beraien e-realitatea esplikatzeko. E, olako gauzak itxeritugu. Eta, bestetik, zuzenki, e, ba, bueno, prostituzioan ahitzen dien pertsonekin lan egiten dugu. Ordun bi e, modu edo bi interventzioan egiten ditugu. Alde batetik, e, bi lokalak ditugu, E, bata donostian eta bestea irunen, da eta area gerturatzen dira, eta bestetik gu ere beraien e, e, lekuetara edo prostituzia naritzen diren lekuetara gerturatzen gerturatzen geha. Hau da, e, bai klubetara, bai pisutara, eta e, badago zeho zer, prostit kale prostituzia zeho zer e, irunen ingurun eta area ere gerturatzen geha esberdintzendu zu ordoan e, kale prostituzioa, lokaletako prostituzioa, etxeetako prostituzioa. Gal, askenian, askenean, a ber, e, prostituzio osea, fenomeno oso kompleksua da eta errealitate esberdinak e, daude. Eh, claro, askotan e, danan ahastu egiten da eta eta askotan eh prostituzio prostituzioa, ba bueno, e, askenian, E, es, askotan hori esaten dute, izendatzen dute dana trata dela, ez da? hori alde batetik, eta hori argi e, utzin behar dugu gauza badala, ba hori prostituzioan libreki aritzea e, trafiko hitza eta trata itza. Horka bai? askotan dana hori nastu egiten da. Eta beste aldetik, prostituzio lekuak edo prostituzioan aritzean dauden lekuak ezberdinak dira. Batzuk, adibidez, e, bueno, ni gehienak, osea, naiz eta pertsona transexualekin eta e, gizonekin ere lan egin, e, gehienak emakumeak dira, nes, e, dana ba igual emakumei buruzitzen godez, bale? Right. Eh? Baina, bueno, e, ba hori, e, egongo dia emakume batzuk, igual, e, nahiago dutela klub batetan, e, egoerari begira dela, nahi dutela, ba hori prostituzionaritzea kalian baino edo pisu baten baino eta alrebes. Ordun claro, ikusi berdia, ba, ba lekuak ezberdinak diala. E, eta, eta eta hori. Betik. Bueno. duzun hitza prostituzioa da, Sandra. Hori da elkarrizketan zer e, erabili beharko genuken e, terminoak guk ere hankik ez sartzeko eh badaudelako hitzak emagaldua, putak, e, seksualangilea, ez dakit. Mm -hmm. Bueno, gu gehihen bateola prostituzioan aritzen den pertsona prostituta hitza edo baita ere, ba bueno, langile, seksu erabiltzen dugu. Beste guztiak e, normalian ez ditugu erabiltzen. Eta nola daramazue? Azkenan Euskal Herrian lan egiten duzue, Eta Euskarazko hitz gardiena edo, emagaldua izatea, ez dakit zaretu zareten hori aldatzen, ez dakit e, iruditzen zaizuen jendea konstiente den zer esan nahi duen emagaldu itzak? Bueno, gu e, beti aldarrikatzen atzen dugu e, prostituta hitza prost, bai, eta... Eta claro, askotan ere gertatzen dana da, eh, konstituzioan aritzea oso kompleksua dela e, eta badaude pertsona batzuk oso gaizki eramaten dutela, baina beste batzuk adibidez ez, eta beraiek eh, beraientzako hori bere lanbidea da. Beraz, zergatik e, ez deitzea sexu langileak ere, ezta? Ordun ba, bueno, moldatzen gea bi hitz horiekin. Emagaldu ez. ez elitzak erabili beharko ere ez, sa, gomendatzen duzu ez erabiltzea. Hombre, gu, adibidez, eh, horrekin ez dago, ez gaude, ba, bueno, oso hitz e, horrekin, hitz horrekin ez gaude oso gertu. Mm -hmm. <laughs> Bueno, e, terminologia zehaztu dugu, e, hori erabileko dugu, bai seksu langile edo prostituzio hitza edo prostitutak, eta bueno, e, Sandra, zu aukera programara nola iritsi zinen, orain dela urte. Uf, <risa> bai adenborasko <ya> <risa> eh, pasada, eh, aia batu nintzela. Ba, bueno, ba, eh, nik uste, bueno, es, eh, goratzen naiz, ya, ja, hori memoria inbehardetela. <risa> Bai, eh ba bueno, ba interes handianekan, eh ba, bueno, es, eh, eh, ba et, eh, etorkinekin, ba bueno, ze zerege, zeuden, ze bueno, ba, prozesuak eola oso oso interes handianekan eta, eta baita ere, ba, bueno, ba eh, emakume edo Bai, genero genero buruz e, ere eh ba bueno, eta ba patian ba bueno, ba, topatu nintzan eh eskeiniziatela lana hoe eta bueno, ba pasano va ba, langile guztiek uste bezala, esta, osea, va ba, fasea, historia, elkarrizketak eta hori eta hementzenago. Su <laughs> forma kuntsa aipatu 두고 gizarte laguntzaile jazarela eta sexologian ere máster bat eh hori da. Baduzula eh berezi bat behar da, e, Prostituzioaren munduarekin lan egiteko, edo, bueno, igual, prostituzia baino gai sozial hauekin, ez? Hori da, esan behar nun, borgazkenian, e, gai sozialak e, askotan hori oso gogorrak izaten dira, e, goerak oso larriak eta f, eta gogorrak ikusten dira eta... Eta bat zutan ba, bueno, ez dala erre, ez dalako erreixa, ez da askotan ba hori eh, separazio hori eukitza, burka asken finean, pertsonekin eh, zaudelanian eta ez makinekin, asken makina bat isorratzen baldima da, ba bueno, asken nian faina bada, dirua da, es, baina, Bara. Claro pertsonekin eh, lanian aritzea, ba, ba historia da, <laughs> ba... Bara, horra goa hori e, Esan duzu, egoera latzak ikusten dituzuela, zuela, mm -hmm. ez dakit kokapen batek egiteko edo, e, zer izaten duzu eskubartean, zer kudeatu behar izaten duzue? Eh? Bueno, a ber, nahi bali bat zu, osea, a ber, esplikatu diez azuket, e, pa pixka bat e, zenolako ze, dian gure eguneko lan bat. Hori he, da, zure egun normal bat adibidez. Hori da, ber. Eh, bueno, ba, esan detenez bezala, o sea, gu edo gerturatzen gea beraien la, le, lekuetara, lan egiten duten lekuetara edo beraie gerturatzen dira gurengana. Ordon, eh, adibidez, beraiek etortzen balimadira gure lokaletara, ba, hori, eh, atea jartzen dute eta eta claro, esan esan adibidez, ba bueno, beitu, ba nahi det prostituzioan, asta. Orduan, ba, bueno, ba, gu e, beraien, beraiek elduak dianez, porque argi esan behar dut, gu e, atenditzen ditu pertsonak diala, pertsonak prostituzioan haritzen dianak, eta danak elduak dianak, eta libreki uhum. ibiltzen dianak. Bale? Beste errealitate guztiak ez ditu atenditzen. Orduan, etortzen dianak, e, gau, beraiek helduak dianez, beraiek dakate m, beraien aukera, beraien erabakiak aukeratzeko. Orduan, esaten bali madute, nahi dutela prostituzioan aritzea. naritzea. Klaro, azken nian profesio oso, oso, oso saia da, ez da, bat ere ez eh? hori esaten da nade, diru errexa lortzen dala, hori gesurra da. Ino arrez da, berazten ez da inorra berazta, o sea, gaina ikusi behar dugu prostituzioa zerbitzutan e, jartzen dela eta oain gaudela, hori, ikusi ikusiz gaudela mm, e, risi crisi batean, ez, lanpostu guztia galtzen audianak, orduan imaginaatu b01 baldin bat egon, eh, hori, ba, hilean lau aldiz e, zijoazela zijoasela ba zerbitzuak eskatzea, ba, adibidez hori ba lanpostua galdu baldin badu edo hipoteka bat ordainduen behar baldin badu eta eta gutxituin baldin bada bere soldata, ba diru gutxo dago horretan gastatzeko, beraz askenean e, Ba, ba, eskaera hori ez ba, ba, hein da. Orduan, etor etortzen, etortzen dira orduan esaten diogu ba, bueno, e, zuk erabakitzen baldima dezu e, prostituzioan aritzea ulertzen dugu e, zure erabakia da eta lagunduko zaituugu. Nola bazainduz, bueno, ba, Horretarako ba, bueno, preservibo poltsa bat ematen diogu an behin... Eh, ba, bueno, bera zaintzeko azkenean beraien instrumentua izan behar dalako, bere osasuna zaintzeko eta azken finean ere gizarteko eh, osasuna zaintzeko ere. Ba, azkenean hori, osea, preservatibori gabe egiten baldima da, ba, bezeroak eh, gero beraien etxetara edo, eh, jun daitezke, eta azkenean, ba, bueno, ba, eh, Badakigu askenean praktika sexualak arriskuekin e, ukitzea, ba ba askenean, ba hori, ba daudela, eta. E, ba, orduan ba, beraien burua saintzea. E, gero baita ere, ba, bueno, eskatu dezaket ez dakit osasunari buruzko aholkuak, informazioa nora jo, adibidez, frogakiera. Eh, gero baita ere, ba, bueno, e, egiten duguna da, mm, eh provintzian dauden e, baliabideak erakutsi eh beraiek bahori, ba hori, ba ezagutzeko eta behar baldin badute zeozer, ba ba laguntza emateko. Gero e, baita ere beste zenbait zerbitzu askago eh sartuta, adibidez, enplegukoak, eh ba, bueno, e, ba e, baldin bad norbait eta esaten baldin badulako ez dula nahi prostituzioan jarraitu, ba, bueno, egiten duguna da, e, sartu ba, lan prozesu batian, itinerario batian, ba, beste lan postu bateola e, bilatzeko. Orduan laguntzen diogu kurrikuluna egiten e, taulakuak. olakoak. E, gero, badakagu ere beste aria psikologiko bat, orduan horretarako psikologa bat dakagu, e, ba, pertsona bakoitzakeola behar baldin badu terapia psikologiko batean hasi az, ba, bueno, e, horretarako aukera daka e, iteko, eta baita ere gurekin e, lan egiten du abokatu bat eta e, historia juriktikoa, e, ba, bueno, baita ere aholkuak eta orientazioa ematen dizkiete. E, aipatu duzu ez, e, idea ideiak daudela edo diru DIRX dela prostituzion aritzea eh orain e, alde juridikoan laguntzen duzuela ere esan duzu e, legal ke zeinda sexulangile baten egoera osando oh, oh, e, bai nola dago nik ez dut imaginatzen autonomoen kasilan mm -hmm. e, sexulangilea ematen mm -hmm. ba un, gaur egun adibidez estatu espainolan eta bai euskal herri mailan hori e, egoera legal bat alegaltasun batian dago. Hau da, ez da legala, eskotizatzea, ez, ez e, baita ere, impostuak e, ordaintzea, e, baina, e, ba hori, ez da, ez dakate, eskubiderik ez ezer, orduan daude limbo batean. Klaro, e, kontua da, e, bai badagola, Ba, hor epigrafe bat esatetzuna, hori ba, autonomo bezala jart e, ba, daitezkenak, baina, klaro, beste zerbitzu ba, bezala e, emanez. E, baina, klaro, hori e, oa indikan e, ba, badaude batzuk, hori e, saiatu indianak, ez hau zaitxugu batzuk, zaiatu indianak hori e, egiten, baina ez da izan askenean E, bidezkoa eta azkenian hori orain dik, ba, bueno, ba, piska saia egiten zaile hor ba, txedago lako estigma ez da. azkenian berailei oso oso gogor jotzen e, dietelako dietelako estigma oso kori osoa da ez, ematali zentzuten dan e, prostituzioa dela inoiz esi iztitu den hogi e, bide, dolan bidearik e, zarnetarikoa mm -hmm eta azken batean e, prostituitzea erabakitzen duen pertsonak ziren zuek e, libreki lan egiten duten pertsonekin lan egiten duzu ere ez daukate eskubiderik e, regularizatzeko, ez, lan bat bezala egiteko zuen ustez, zein da horretarako arrazoia? Fuak, ba, guk uste dugu azkenian hau kontu politiko bat dela batez ere, bai, porque azkenian, klaro, menpedazka gor eh modelo guztiak ez da. Orduan, imagina e, partido politiko bat berdintzaile partido politikoa dan, e, erabakitzen dula legestatzia. Karo, askenean beraiei boskatzen dituzten pertsoneei, ba askenean izalaike hori da, eskandalo. Ordun, claro, askenean boto kontu adia. Ordun, horregatikan ba gauza daude dauden bezala, eh? Ez dago esarreingo, eta, klaro, ez dago nartuta, baina, bueno, toleratuko dago pixka bat, eta, eta, eta bertzer, klaro, kontua da, esan deten leno bezala, daudela, zen baileku prostituzioan aritzeko, bai klubetan, bai pixutan, eta bai kalean, Zer gertatzen da? klubetan eta pixutan, ez dala ikusten, beraz, horrekin, bueno, ez dago ino gara zuikan. Ez du molestatzen? Hori da, Se molestatzen du nian bakale prostituzia. Zergatik, pasken nian hori ikusten dalako. Es? Eta ez da ikusten askenian prostituzioan eritzen dian pertsonak baizik, eta askenian molestatzen duna da pobrezia, ez da, Porque pertsona hauek askenian dira ba, beraien egoerak justu eta daudenak bosmas vulnerable, ez edo. Uh -huh. eta orduan, ba, bueno, pobrezia molestatzen, molestatzen du ikustia, eta, claro, ez dugunez, pobresia ikusi nahi gure aldamenian, ba, oberena da, ba, tapatzia edo abertea ba, zageptzen den, eta, eta, hola, ba, bueno, ba, hau tegumogu gehiago. Sandra, lan esperientzia dutakazu, eee, mm -hmm. elkarte honetan, lan mundu honetan, garapen bat ikusi duzu? Izan, e, ba, ez da baidan, momentuan, beti ere, legeztatzerak bidean, e? Eh? Mm -hmm. Bueno, a ber, bera garaian, leheno o sea, oso ikustentzian emakume hauek oso gaiztoak, txarrak, diala, es? Osea, eta eskenian, ba, begira da hau, es? Ez detesaten oberena denik, baina aldatu inda, e, oain de aigaxuak, biktimak diala, jo behitu, egin behar duguna da, ba, bueno, ba bera jela agundu, Hemendik ateatzen, ez da. Niri atentzioa itzuit, eh, mm -hmm. ez nahiz bat, eh, aditua edo aritua gai hau, eta lase, aipatu dituzu. Eh, trata, trafikoa eta libreki, ez? Eh, Hor, iru, mm -hmm. ez da git, azpi sektore baleude bezala prostituzioaren eh, barruan, libreki usupozatzen dut dela ba, norberak erabakitzen eh, duenean, mm -hmm. aritzea, baina zein da trata eta trafikoaren arteko ezberdintasuna? Halo, claro, askenean trata, a ber, trata pertsona tratan dagoenean, eh pertsona behartuta dago. Eta hori delitu bada eta hori e, frente eta horrein behar da, baina claro, hori e, erantzun polizial bat eukin behar du, ezta? hori, ba hor ba, daudelako mafiak eta, eta pertsonak askenian daude ba behartutak hori aiteko. Eh, gertatzen da trafikoarekin. Haber, trafiko askenian da hitz bat inmigrazioarekin dator, datorrena. Eh? Ba, askenian dalako eh, el transporte. Mm -hmm. Hau da, pertsona bat beste eh, lurralde batetik datorrenian, normalian, eh, bea, deuda bat jasatzen du hone atortzeko, eskatzen du diru bat. Claro. Onea, etortzen danian diru hori gehi bere interesekin ordainduin bar ditu. Eta ordaindu arte, ba, egongo da, ba ba, ba, ba pizkan lotuta ori ordaindu arte. Lortzen du askatzea? Ba, dai, noski, bai, no eske, Bukatzen duenean e, bere e, ordainketa hori eginez, egin dezakena da, ba bueno, naiduna, eh? Ordun, claro, o sea, baina bak esaie gertatzen bakarrik pertsonak prostituzion aritzen direnei honea etortzen diantean trafikon daudenak badaude ere ba adibidez etorkinak onea datosenak eta ez dakit ba hori baskenian da em peaje esko artean esaten dut hori em, ordaintzen dutena honea etortzeko Ba, azken nian oneatortzia osea, oso garestia da eta normalian jendea handiko oneatortzeko ez dakainbeste dirua. Ezan nahi du kaso honetan, zu aipatzen ari zaren kasoan bintzat e, ari direla egiten zorrak itatzeko baina ez dutela e, aipatzen den txulo edo figura hori ez? Gero, gero, gero historia da bukatzen duten pagatzen ordaintzen hori porque azken gertatzen dana da osea, haber, E, ba, pixkaten kuadratzeko errealitatean, bale? Osa, etortzen da pertsona bat, etorkina dana. Karo, oso, oso, oso zaila da hemen paperak lortzia. Osa, lehenengo hiru hilabeteak, legalki egon zaitxezke, azken ba hori ba, edakatzulako bisa. Bisa edo pasaportian edola. Baina, onea gero bukatzen da nian bisa, osa, Nola Lorcezulana gaina esan duten bezala, osea in crisi momentu batean gaude, langabesi jende langabesian o sea, da hola. oso saia da azkenean lanpostu baldortzea, eh? Gaztentza ta adibidez gerota gehiago, osea ikasketa pilo bat ekin ber ditugu zeo zer lortzeko, eh? Baldintzak ere gerota eta txarragoak dia. Ordun nola lortuko dute etorkinak lanpostu bat edo, eh? ba, hau dana e, ordaintzeko gainea, etortzen baldin badia, osea, ezin dute adibidez, igual, etorri, e, bere igual, bere inlurraldeetan ikasketak dituzte, baina, nola laumulaga batuke dituzte, eskenean, hemen ez dakate aukera, ez egoteko, ez laneitzeko, osea, irregulartasun irregular batian daudenako. Orduan, e, gertatzen dana da, ba hori ordainduen behar dutela eta eh ba bide igual askarrago baina ez serresago eh mm -hmm. e, azpimarratzen dute ez da batera errexa prostituzioan aritzea baina beintzat bai dala e, bide askarrena dirua lortzeko eta askenean ezintzea edo ezin behar eh ez dakit lau master eta ez dakizen bakarrera hori aiteko bai ordun claro Eta geho, bukatzezu nian e, ordaintzen sorra hori, ba, bueno, ba, nik esagutzeitzu pertsonasko bukatu hitunak e, sorrak ordaintzen, baina asken jarraitzen duna prostituzioan. Zergatik, ba, asken nian baitar esai adalako mm, ateratzia, porque asken claro, o sea, zuk ematen dezuna, es, estigma, hasotzen desun estigma hain gogorra denez, ez? Ez? konpensazio bat dakatzula diruen aldetik. Ordun claro. Pasatzen balima ez imaginatu 4 urte prostituzioan aritzen jo eta geu zer? Nundik hasten naiz? Ez? Ordun zaia da. eta gero izan behar dugu ere jende geienak edo makume geienak E, umeak dituzte beraien lorraldetan, beraiek diela askenean aita figura ez dago eta beraiek aurre egin behardute m mm, ba ba familia, eh familiari ba dirua bidaltzen, eh tabar taber, ordun oso saia da hemen mantentzia, ere adirua e, bidaltzea gogorra da. Era bat eskutuan dagoen errealitate bat da, ez? Aipatzen dena? Ba, ba, bai, bai, azkenian bai, azkenian beraiek, ba, bueno, e, claro, adibidez, Gipuzkoa maian, iaia, kale prostituzioa ez dago. Esan detenez, ba, bueno, badagozteo zer pixka bat, baina ez da errepresentatiboa dagoena e, irunen. E, ba, kao, claro, gehienez, e, bai klubetan eta bai pisutan konzentratuta dagoen ez, ba, bueno, ez da nes ikusten, ba, bueno, ba... Hortxe. Ba, hortxe dago, oida. Ba, lehenengo abestia jartzeko garaia iritsi zaigu. E, Aitzber, aurreko osa joan, e, ainoa sei abestirekin etorri zitaigun, eta gaur Sandra bat bera ere gabe, eta ementsi biligara, azken momentuan, zejarriko dugu. Eta, bueno, manu txaurien mellaman kale aukeratu duzu. Hau, saino, bai. Meintzat ez duiz, ez erri inglesez aukeratu. Odi ere asko, asko eskertzen dut Sandra. Ba, manu txaurien mellaman kale. Ba entzun dugu Manutsaurren mailaman calle eta hemenche jarraitzen dugu Sandrarekin hizketan. E, Sandra, eh autezkundek laister ditugu eta autezkunde garaian beti prostituziarekin lotutako albisteak eta etortzen dira, ba, prostituzioa legalizatuko dugu. Zuek horrelako albiste bat irakurtzen duzuenean, ze egiten duzu barre? <laughs> ba beitu Alteskotetan nik gineiz ezdet ikusi e eh, prostituzio, prostituzioa legalizatuko duen partidu inungo partidurik. Mm. <laughs> eh, bai kontua da askenean albisteak ikuste dituzunean, claro, ba beti eh, a tetzen diala en sucesos edo es bateo xeo gertatu dala edo ba e, e, hartu itxutela ez dakizen bat emakume klub batetik eta eramanditustenak eta ordun claro azkenian ez dia inoiz e, berri onak, mm -hmm. e, eta gero bestalde ba, bueno, e, askotan ba bueno, e, irakurtzen duguna, es? Ba, doala ba baitua, erregulazioa edo abolizioa. Gu adibidez, ba, diskurtsoia diskurtxoia hoietaz, ba bueno, ja nai deguna da, ba hortikan e, atera eta, eta gu, ba bueno, oso argi dakagu, eta gu e, gogor egiten deguna da, ba, bueno, ba, ba, pertsonen eskubidei puru, o sea, pertsonen eskubideak e, defendatu Hau da, e, pertsona batek e, esaten baldin badu jarraitu nahi dula prostituzioan lagundu eta, eta nahi baldin badu bere eskubideak eta beharrak ba, langile, seksu langile bat izango oza, bezala, ba joe, zergatik ez, ez da? ba hori defendatu inbehar da. Eta badago beste norbait, norbait beste norbait baldima badago ba esaten duna, ba hori, ez du lan prostituzioa aritzea oso gorra dalako, ba gaitari hori errespetatu inbehar da eta pertsona horri lagundu, ez da? Eta ez, ba abolizioari edo oleo ez, e, gaina ez dute askenean e, ez e, ba, ba regulazioa eta ez abolizioa Ez dute askenian ba, egoera konpontzen. ikus egoa dibidez Holandan edo Alemanian, politi eramatendian politikak, regu laziz, regu... Regularizazio. Ariburuz, eh, dixoazten politikak, eh, politikak ez da, baina honokontua da, eh, gertatzen dana, eh, diala bertakoentzat. Se gertatzen da ordu ez? Ba, hor duen etorkinekin. Baina goere... Utxune, utxune bat. Beraz, eh, kanpotik ikusita Holanda eta Alemaniako ere eta inpolitia. Ez, <laughs> ba ez. Eta gaur egun, nahi dugu edugu seksu langilak egoera alegal batean aurkitzen dira, ez legalki eta ez ilegalki, beti ere beraien e, nora esan beraien e, ustezko edo balizko kontratu bati begira edo beraien lanaren legalitatearei begira, baina Hortik haratago ere, e, mm, isunak e, mm -hmm. jasotzen dituzte. Hau da, e, kalean e, prostituzioa praktikatzen ikusten bat edo behintzat, gainera, e, norbaiten zai, baleude bezalare horkitzen bat dituzte, e, isuna jasotzen dute. Mm -hmm. Orida. Orida, hori da, hori da, Claro. Hori hori da, edo gure eskualdo honetan adibidez, irunek egiten duen... E, Zer bai da, bere mm -hmm. iribarnoeko lege bat duelako. Habe, <laughs> <laughs> klar, kontua da, ba, e, esan detenez besala, hori, dago daude pertsonak klubetan lanian, e, pixutan eta kalian, ez da? Gal, zergatik daude olako, olako legeak eta bakarrik e, jotzen dute askenean kalean aritzen dien entzat, ez? Hori esan nahi du askenean, osea, orokorrian, hori e, ba, ba, ba, prostitu prostituzioa ez dala ilegala edo ez dala delitu bat. Ka zergatik jartze dituzte e, gauza horiek edo ordenantza horiek edo lege horiek ordenantzetan. Esak artikulu horiek eh isuna jartzeko baskenian, askenean izan detena, osa itzaietela eh ba, bueno, ba, ba, gustatzen eta pobresia eta, eta hor ikustea ez alako oso begionekoa e, ikusteko estan eta bezeroak jasotzen du ixuna ordon kontua da daudela eh daudenean edo e, kale prostituzioa dauden eh hirietan normalean hirian beraien ordenantzetan eh jartze ituzte zenbait artikulu bai ba izuna jartzeko, e, bai prostituteei bai beseroei. Baina, orduan, adibidez hemen e, gipuzkoa maian, dakago irun, dakala berae ordenantzan barruan, e, artikulu bat, dala uste dela hama artikulua esaten duna, izonak jarriko ituztela m, bai prostituzioa aritzen dien pertsonei, bai beseroei. Karo, errealitatea da, gehien bat, beraiei, prostitutei mm, esartzen zailela e, izunak. Kalo, gu, bai, e, uki zen genitxun e, e, iaz batez ere, ba, ff, e, azkenian araso asko, etortzen zialako, e, bueno, araso larri bat egontzan e, irunen, gauza horrekin, azkenian ikusi izan genulako, ba, bueno, e, izuna jartzen nahi ziala, prostitutu eikalean, eta ez dain porque gaina ere daude bizonetan. Osea, gaina iritik e, urrutiago da zeuden e, hori da. Ba bueno, ba, azizian e, izunak jartzen eta eta, klaro, azken nian, juten ez, jartzen siskioten isunak por desobediencia policial, mm -hmm. eta Horis esa naidu, ba askenean isuna hoiek ez die hala joten bi administratibo batetik baizik eta porbia penal. Mm. Kao, askenean jartzen gea egoera oso serio eta larri batean, osea pertsona bat askenean joten baldin bada por la vía penal, se gertatzen da. Ba askenean euki dezakela antecedentes penales. Eta, eta imaginatu imagina e, ba hori, ba etorkizunean bere egoera aldatzen dala. Claro, igualagian hartzelara jo daiteke, edo bere egoera e, paperekin ezin dula regularizatu horregatikan. Ba, Orregatik. bai, eta nik kuriositate ban neukan, ez dakit ezagutzen duzun edo ez, baina bueno, bi galdera dira. Alde batetik e, Euskal Herrian edo, zuk ezagutzen dituzun hirietan donostin eta irunen e, bezeroen perfila zein da? Eta bestetik e, bezeroen jokamoldea. E, errespetuz tratatzen dute emakumea? Buau, wow. <laughs> a ber, nuen dikena zi naiteke. Buena, a ber, e, bezeroaren perfila. Ba, ber, mm, alde batetik, behitu... Mm, izan laike edo Hori da. zein horida horida izan laike gastetxoa izan laike pertsonaia oso heldua dana eskonduta eskongabea en, en fin eta estratu guztikoa dago. Osea, nun daude gizonak hemen gure gizartean. Danetan. Ba hori. <hazurra> ¿Es? Prostitutak dauden lekuetan ere, osea, bezala, ez da, berailek daude, bork ez daude, desagertuta gure egizartetik, gurekin daude, eh? gero beste gauza bada, guk ez ikustea, baina, es? Osea, seksu langileak hor daude, eta bezeroak, baita ere, ez da. E, ba, bueno, errespetu, errespetu aldetik, jo, badanetatik dago, oh, borka, horra azkenian, Claro. Esan deten bezala, osa ez da e, lanbide erraz bat, eta askenian, bezero bat etortzen danian, eta ordaintzen duenian, berak askenian pen, e, pentsatzen du, egin dezakela eta edo eskatu ezakela nahi duen zerbitzua. Ordo, hanklaro, badaude batzuk, beraiek. O sea, eh, kontatuz, ba bueno, oso ondo portatzen dieenak, peña, badaude beste batzuk, ba bueno, ba ba estieenak, eh ba oso ondo portatzen beraiekin, asta. emango dira genero indarkeria kaso asko? Bai. Bai. Badaude, sori txerres. Badaude, baina claro, askenean Eh, ba, esan detenez, ez es, estigma es hau, pixu asko daka, ta, claro klaro, ba, dirudi, hori prostituta zarenez, ba, bueno, ba, jasa behar dezula, nahi dezuna, eta gillo, ez da. Azkenean berbada gizon batzuentzat, aipatu duzun ez da, behin orde e, ba ez dakitugale buruan sartzen zaie, ordu erdi baterako emakume hori aiena dela. Nahi dutena egiteko. Eta egin dezaketela nahi, dulela, nahi dutena edo, bueno, eta gaita ere, ba hori, beraiek hor dutenez, ba, bueno, ba, eskatu dezaketela nahi duten servitzua, ez da? Eta laguntzen dira e, prostitutak haien artean? badute sare sozial, bueno, sare sozial gaur gaizki garen <laughs> Sare elkarlanerako, elkarlaguntzarako sare bat? Bueno, da dago, <laughs> bai. Osa, pelikuletan bezala dago, este esmikaiei, este esmikaiei. Bai, bai, bai, kompetentzia ondila dago, jo, gaina pentsatu hori, osea, gaudela, osea, ez gaude pesteko garaietan, eta errepikatzen dut, krisian gaude, osea, beraz, osea, jendea ez da, aberazten, e, bentsat gaur egun, ja, ez, agian, igual bere garaietan, hori, ba, igual, diru asko, E, lortu lortu dute, esta, baina gaur egun e, e, jendea ez da berazten, no? eh prostituzioana e, aritzen bada. Claro, ordun, esan dugu e, eskaera gutxitu egindala, egindela askenean ba, ere realitatea aldatu dalako lana kontuarengatik eta krisia e, gizarteko egoerarengatik, esta. Eh, beraz, claro, eh, eskaintza hortxe dago. O sea, pertsona berdinak baldin bada imaginatu, ba laniean, ¿es? Baino be zer gutxigo, ba askenean kompetentzia gehiago egongo da gure artean. Ordon claro, eh ba dago, baina claro, eh behar dago ere askotan ere beraien artean, claro, ez dakate inor, ordun batzutan, ba ba bueno, beraien artean Laguntzen dira baina baina gehien bat hori konpetentzia asko dago. Ba urrengo abestia edo bigarren abestia jartzeko garaia iritsi da, eh, man utxauren beste abesti bat jareko dugu proxima estazion. On giro hittzen bat be? Primeran! <laughs> Gortxe, próxima estación, esperanza, ya gaztelania zereaz ditugu, <coughs> hitzak e, onge esaten haitze behar, azien arka. Hoi <coughs> hartzu hart petoa bai. Eta enuke eutzen nahi elkarrezketa hau eh, aipatu gabe. E Romantizismo bai, kiskal jarriko dira ez. goman pelikula, eh, hori, eh, erabat idealizatuta dagor eh, prostituzioa. Bas hori txarrez bai. <coughs> Kaltea hondua egiten du. Ba, bai, bai, askenian hori ez alako errealitatea. Eh, Ani hori esan desun bezala hiera hori ni lan honetan daramat 10 urte eta esku baltekin kontatuko nituzke e, ikusi tudan kasuak. Pretiguneko kasu berdinak estan. Mm. Geienak askenean, ba bueno, o da, eh ba bueno, ba, Betiba, pertsonak harremanetan e, jartzen gea edo maitenmindu egiten gea bagure e, aldamenian dauden pertsonekin gure inguruko pertsonekin ez da. Beraiek ez baldin badakate esare sozialik ez lagunik ez SR raskenian bakarrik harremanetan jartzen di bezeroekin beraz azkenian errexago da ba hori ba, besero batetas maite ez maiten minditzea Eta eta alrebes eta badaude besero askok ere hori beraiek pentsatzen dutela, ba, bueno, ba, bera dela ez dakit, eh bere emakumea eta eta salbatzaile moduko gizon bat. Orduan claro, maitemin ditzen maite e, beseroak, eh claro, normale nada beraiek eskatzia eh ba lana ustea. Klaro, baina klaro, ez da bat ere erresa askenean ustea, ba, esan dugun bezala leno da, osea beraiek ere, ba beraien lurraldetan dauden pre, e, umeak, e, familia eta onamona ama bertintzait, osea eh ba mantendu bain berdituztelako, ordunez bat ere rexa. Ba claro, askenean e, lana ustea. Hmm. Abeste entzuten ari ginenan ere aipatu dugu ba Euskal Herrian e, Zuk bintzat ezagutu dituzun prostituta gienak e, jatorriz ez direla bertakoak, eta e, ona etorri baino lehen ere jakiten omen dute behar bada prostituzioan e, sartu beharko dutela, minazuk esan diguzu, ez dakitela zein baldintzetan egongo direnez, eta horre egiten dutela txoke, edo topo? Hori da, hori da, gu bintzat, ose, e, ba hori, egongean pertsonekin, beraiek beti kontatu digute beraien lurraldetan tzekitela honea etorri behartziala prostituzioa aritzera, baina kontua da, etorri izdianian ez, dakit, e, ez dakite, ba, bueno, ze baldintzetan, ez da, eta baldintzak oso oso horrak dira, orgaskenian E, igual pisu batean 24 orduko pisu batean sartu inbertzea bakarrik igual kasu ordu bete eguneantzear eh kaleratetatzeko, zure erosketak itzeko, zure gestioak itzeko. Ordon klar, oso horra da, ez? Gaina, ba hasieran bueno, e, ba e, komentatu, de, komentatu dudan bezala leno ez osea, zor hori ordain ordaintzeko ba bueno, eh claro, lana behar da hasieran eta, eta askotan, ba, bueno, eh, sartzen dira hogeita lau hor duko pixuetan, eta plazak egite hitu uste. Eh? Hago oso, eh, saugerri oso, oso potentea da prostituzioan aritzen dien pertsonetan. Ose, plazak asko egite hitu uste, eta hori egiten duna da, ba, beraien osea, tokiz asko aldatzia. Rotatzen dira, ez da? Asko, uh -huh. bai, gainea hoi da, ba, hori, ba, ba, baitare, bezeroak eskatze dutelako, bezeroak eskatze dutelako. Ez kenian nahi dutelako, aurpegi berriak ikusi, bori, imaginatu, pertsona bat baldin badago hemen, daramana ez da kitir urte, ba, bueno, ba... ba ba igual naskatu egin daiteke bezeroa eta behar duna da azkenian ba, ba, hori ba ez ez bat eta buruz berriak nobe da eta loturarik ez sortzeko agian e, lehen aipatuzun horretatik ez azkenean pertsona batekin zenbat eta denbora gehiago pasa ba loturak sortzen direlako hori ez zala hainbeste. Da askenean hori, ba, dirua lortzeko. Ba, baldin bat zaude denbora asko leku batean, askenean ja bezeroak eh exagutzen baldin bat zaiztute, ba, bueno, askenean igual ez dute nahi e, zurekin gehiago egon, Beraz, askenean ingreso gutxiego das kasu, ordun zu egin berdezuna da, askenean beste hiri batera jun eta eta holaxe, holaxe, bai. Aizu Sandra bai. eta bueno, Biskat eh ez da umorea geitzen altzaion edo ez baina e, anekdota berezirik edo gertatu izan zaizu uf bai imaginatu asko asko asko bai bai eta bai, supurtzen duzu asko. lana bukatzean e, buruko txipa aldatzea ze harako egora gogorrak eh tratatzen egunerota egunerota Ba, esan dugun aleno, ez da azkenian, e, gai sozialetan zaudenian, ba hori, ba gaiako gorrak dia, orduan, e, eukin bardezu ez dakite e, badan azkenian edo pertsonalitate bat, edo sohargi euki behar dituzu gauzak, ez? Ba hori, ba ere separatzeko, ez? Ba iagila dela, e, azkenian, hori pertsonekin e, gauden lanian, ba ba pertsona batzuk azkenian, jo e, ba nere, nere, nere, nere bilotzak asko ikutu ditatenak eta eta jo naiz, ba, ba, ba, ba naiko gaizki etxera mm. egia esan. Eta es, baina, bueno, horretarako, ba, bueno, e, nere nere lankidearekin oso harreman manona dakagunez, ba, bueno laguntzen gea askotan, ez da, horretaz. Horretaz, gazkenian, mm, gaudenes lan honetan pertsona gilleenak ez gaitu zera ulertzen. Ja. Yeah. Hor dunguren artean ere, ba, bueno, horre lagundu bergea asko. Azkenean, ba, esan, esan dudanez ez, es, estigma, oso gogorra da, eta bera irei, etzaile bakarrik bere pertsonara ikutzen, baizik eta beste bere bizitza guztiara, ez? Mm. Eta, baita ere, gure gana ere. Osea, imaginatu, nik aletika noa, nik ez noa mm, buruan kartel batekin esanez, ba, bueno, aukeran e, lanian nabilela, ez da? Baina, klar, nintopatzen baldin bana izen hor baitekin kalean, E, ba, bueno, ba, ba igualagian esgea agurtzen, edo bera eskenian beldur dagolako ni agurtzeko. Imaginatu hasten da, ba, bueno, pentsatzen, jo, eskenik agurtzen badet, igual norbait ikusten baldinban haue berarekin ditzeiten, igualagian pentsatuko du, ba, ere prostituta nahizela, bera, aukeran lanian dabilelako. Josuz. Bai, bai, bai, hola, hola da. Hor dungu askotan, osea, ikuste hitu galetikan, eta, eta beraiek agurtzen bali magaituzte, ba, ba ondo, baina badaude askok ez digutenak, agurtzen horregatikan. Hori galdetu behar nahizu, ez, e, ez du guztura inasa, baina gaztea zara, eta mm -hmm. behin baina gehiagotan behar bada, e, suertatu zaizu, ba, E, ordu txikitan etxera bidean eta prostituta bat edo beste gurutzatzea. E, tripak buelte ematen dizu, pena ematen dizu, edo... Aber, claro, aber, kontua da, pena, ose, aber, mm, pertsona aldea. O ose, ni pertsona bat... Eh, bezala ikusten dut hori pertsona badalako. Orduan, ba zu, osea, nik ikusten zaitu e, zaituan bezala, ba ikuste ditut beraiek ere, ezta? Eh, gero beraiek igual kontatzen dizkiguten gauzak, ba bueno, ba, ba, ba, ba gauzak hori, ba, ba igual ba pena ematen dizula, ba askenean ezin dezulako eh egin adibidez edo ezakitez igual agian imaginatu, askenean hori ba zu zaudelako askenean Eskoekin lotuta, ezta? Adibide sozialki, oza, adibide bat. zakit igual pertsona bat, behar baldin badu, ezakit, ambulat egirajun eta sendagile batekin egon, eta esbaldin badako, esbaldin osasuneko egosasuneko txartela eta ezin eskoa da, azkenian lortzia, porque akerotak gehiago, gauzak ere ez, eta eskubideak murriztu egin danentzako ordon claro. Ba, morruan ematen zaizu, osea, azkenean ez eh, joder, tío, osea... Ba, zein esakegu eza. za, claro. <tose> Ba saioaren eh, amaierara iritsi gara, galdetegi morearen txanda da eta gaur ere ordu bete airean pasatzen Aidean, dugu. Aideankita, eh? ba, eh, erantzuteko galderak dira hauek Sandra. Gustura egontzara? Primeran ego naiz. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Moreak. Zer da zuretzako berdintasuna? Jo, ba, ba, bai emakumeak, bai gizonak, eh, askenean eskubide Eta behar berdinak eukitzea. Ispilu aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Ba, pertsona bat. Eta onditzean zer izan nahi duzu? Ba, ba pertsona bat e, jarraitzea izatia. <risa> <risa> izan alduzu erreferenterik? Ba, gai askotaz, bai. Eta martxoaren sortzia, azarako gaita bost, zer dira azuretzako? Oso egun importanteak eta egon, egon behar dianak. Lan egun amaitzean, etxeko giltzak eskutan dituzula, atea zabaltzen astentzarenan, zer pentsatzen duzu? Uff. Batzakit, igual... Beitua nire familiataz, nire, ba nire bueno, ba, ba, aldamenian eta inguruan daskan pertsonenaz. Eta hemendik ateratzen zarenen zertan hasiko zara pentsatzen. Eh, ba agian, huf. <laughs> e, bueno, ba, eta kit, eta kit. E, ba, oso gustora egon naizela zurekin, naiz eta Kristo Nerbiloa keukiz. <laughs> eta batetik 10rara zenbateko puntuazio emango zionuke elkarrizketa honi Uforin ustez eh askenean hori eman beharko luketela entzuleak, ez? Eh? askenean beraiek mezua jaso behar baldi, osea, baldin badute eta argi beintzat zeo ser argi geatu ge, baldin badabera jentzat, baina nila konforme naho. Ba, nik usta, dena oso argi gehiagetuela. Mirari, gainera zimarratuko dugu Sandra Euskaldun berria dela. Bai! Eta ez du ematen, ez? Ez, ez. Ez du. Gainera, aditzpare bat ere derrakotaitu zuela, diez ezki eta olako. Bai, baina, baina. Osa Sandra. Ba, bueno, bukatu zego denbora mirari eta bai. Sandra Zuckere galdera bat utzibar dio zu bihazte barro etorriko denan bapola moreare. Mm, ba, behitu, e, ja, konfiantzaz, alde bi galdera ustea? Bai, gai, bai. Gez bai. yes, bat, bi. <laughs> <laughs> beitu, nahi guztatuko litzaia kebintzate ere e, pertsonak ikusteko, osea, baskenian prostituzioan aritzen dien pertsonak, hori pertsonak diala, E, lan oso gogor batian e, daudela eta errespetua behar dutela, benetan. Orduan, e, ikusteko askenian e, hau oso gogorra dela eta jasatzen duten estigma kristona dana, ikusteko ze, ez dela berdina jasatzen duten estigma ez beraiek ez bezeroak. E, Nei guztatu kolitzea edake urrengo ari esatiak edalatela, Bigaldera, lehenengoa, imaginatu lagun bat, esate izula, oaindela sei hilabete prostituzioan aritzen ari dala. Se esango zenioke. Uh -huh. eh? Ta alrebes. imaginatu eh, lagun bat, esaten dizula, eh, prostituten zerbitzuak eh, eskaintzen dituela. Se esango zenioke ere... Mm, zure lagunari, es? ez? Eztak etolako Or... galdera zailik e... Eh... Zaila da. <laughs> Nik toparen topean garreko nuke. Toparen topa <laughs> bai. <laughs> Baina oso onak. <laughs> ba, eskerrik asko sandra zuei gurean izateatik eta e, zori onak egiten duzuen e, lanagatik eta animo. Eskerrik asko eta zuei ere, osea, zuen lanekin, osea ere oso... Oso importantia da, ba, bintzatori, e, jendeari, ba, uno beraien realitatea kaleratzeko eta jendea beraien egoera sautzeko. Benetan eskerrik asko. Sori, agur miradi, aio. Yeah. <tose>